Pista 8. Istoria culturii și civilizației 7. Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 74. Pentru caracterul omului și elevația ideilor, posteritatea i-a acordat epitetul de ghilimele Dr. Angelicus ghilimele, și ghilimele Dr. Seraficus. A fost un mare profesor, teolog și filozof și, totodată, poet. Imnurile pe care le-a compus și în care pietatea se exprimă în tonuri de elevat lirism se cântă și azi în anumite momente liturgice în Biserica Catolică. În schimb, în scrierile sale filozofice, Toma nu caută niciodată un stil ghilimele frumos, închid ghilimele retoric și de efect. Logica, argumentația, construcția ansamblului și a fiecărui capitol în parte au claritate, rigoare, precizie, duse aproape până la expresia aridă. Într-o viață relativ scurtă, Toma a scris enorm. Scrierile lui însumează peste 10.000 de pagini în folio, pe două coloane. Vezi note 1. Citesc note 1. Principalele scrieri. Comentarii la sentențele lui Petrus Lombardus, la opere ale lui Beotius, pseudo Dionisie și, în special, la ale lui Aristotel. În paranteză. Fizica, metafizica, de anime, de sensu et sensato, de memoria, de celo, de generațiune, de causis. Închid paranteza. Apoi, chestiones quo și chestiones disputate, în paranteză, de veritate, de potentia, de mală, de virtutibus, de spiritualibus creaturis, închid paranteza. Alte scrieri, având într-o măsură mai mică un caracter didactic, de regimine, principum, de ocultis, operationibus nature, de unitate intellectus, de eternitate mundi, de substantiis separatis, de mixtione elementorum, în fine, cele două opere fundamentale, sumele. Încheiat, notă 1. Dintre acestea, de cea mai mare importanță mai cuprinzătoare și mai reprezentativă pentru gândirea sa sunt cele două sume, ghilimele, sinteze, închid ghilimele, sau ghilimele rezumate, închid ghilimele, suma contra gentiles, în paranteză, ghilimele păgânilor, închid ghilimele, închid paranteza, și suma teologie. În prima, o apologie a credinței creștine catolice scrisă la cererea superiorului general al Ordinului Dominicanilor, în paranteză, în scopul de a-i converti la creștinism pe musulmanii din Spania, închid paranteza, Toma se folosește de o argumentație aproape exclusiv rațională, fără a mai face apel la autoritatea textelor sacre sau ale părinților bisericii, în paranteză, și nici la obișnuita metodă școlastică a disputei discuției, închid paranteza, dar afirmă în cele din urmă că principalele dogme creștine nu sunt accesibile rațiunii fără ajutorul credinței și al revelației divine. A doua este un monumental tratat filozofico-teologic, nu numai prin neobișnuitelei dimensiuni în paranteză, 21 de volume închid paranteza, cât mai ales prin faptul că el conține numai puțin de 38 de tratate complete, însumând 630 de probleme discutate în peste 10.000 de întrebări, obiecții și răspunsuri de metafizică, teologie, etică, psihologie și drept. Ghilmele. Forma este mai interesantă decât structura. În esență, ea continuă și perfecționează metoda lui Abelard, așa cum aceasta a fost larg folosită și de Pietro Lombardo. Una dintre trăsăturile caracteristice ale lui Toma este că el expune punctul de vedere contrar celui al său, cu o onestitate și o forță uimitoare. În acest sens, suma teologie este un rezumat al ereziilor, precum și un monument al dogmei. Închid ghilmele, vezi notă 2. Citesc nota 2. Will Durant, se scrie de ură autor al cărui mod didactic, sistematic și clar explicat de expunere a filozofiei lui Toma Aquino, l-am urmat în principal și din aceste considerente în paranteză, apelând evident și la alți comentatori de autoritate închid paranteza în prezentul paragraf. Încheiat notă 2. În problema cunoașterii, Toma nu îl urmează pe Augustin și nici pe misticii de mai târziu. Cunoașterea nu este pentru el o ghilimele lumină divină, închid ghilimele, receptată de om, ci un produs natural, firesc, al activității simțurilor exterioare și al acelui simț interior care este ghilimele conștiința de sine, închid ghilimele. Este o cunoaștere limitată, desigur, dar cărea trebuie să îi se acorde de plină încredere, căci nici lumea exterioară, nici conștiința de sine nu sunt doar niște iluzii. Cunoașterea directă a lucrurilor exterioare se limitează la obiecte ale lumii sensibile, senzoriale. Lumea suprasensibilă, metafizică, necorporală, nu poate fi cunoscută decât indirect prin analogie cu experiența sensibilă. Iar lumea supranaturală, în care se situează și Dumnezeu, nu poate fi cunoscută decât prin revelația divină. Omul poate afla, printr-o înțelegere naturală, că Dumnezeu există și că este unic pentru că însăși existența, organizarea și perfecționarea lumii demonstrează existența și unitatea creatorului ei. Chiar faptul că putința noastră de a înțelege este limitată arată că trebuie să existe și o lume supranaturală, pe care ne revelează Scriptura, dacă această capacitate umană de a înțelege ar fi perfectă, n-ar mai exista nicio contradicție între filozofie și revelația divină încât domeniile filozofiei și ideologiei religioase rămână distincte. Totuși, conclude teologul, trebuie să ne lăsăm călăuziți de hotărârile bisericii. Altminteri s-ar cădea într-un haos intelectual, moral și social. O asemenea concluzie, Toma Dinachino și-o sprijină pe doctrina sa metafizică, care poate fi rezumată, vezi, notă 1 unu, astfel. 1. În lucrurile create, esența în paranteză, ceea ce este necesar ca un lucru să fie ceea ce este. Vezi, notă 2, închid paranteza, și existența, actul, acțiunea, activitatea unei ființe sunt deosebite. Citesc notă 1. Propozițiile trecute între ghilimele nu sunt citate directe din textele lui Toma, ci formulările explicite ale lui Durant, de asemenea numerotarea. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Esența unui pătrat, de pildă, este de a fi compus din patru linii drepte, închizând o suprafață, fie că pătratul există sau nu. Încheiat, notă, 2. Ghilimele Dar în Dumnezeu esența și existența sunt una, căci esența sa este de a fi cauza primă. Închid ghilimele și, totodată, act a toate creator. Existență, deci, ca să existe lucrurile, trebuie să existe neapărat Dumnezeu. 2. Ghilimele. Dumnezeu există în realitate. Toate celelalte ființe, vezi, notă 3, nu există decât prin analogie, printr-o participare limitată la realitatea lui Dumnezeu. Închid ghilimele. Citesc notă 3. Ghilimele. Ființe, închid ghilimele, adică existențe pure, esențe nelimitate de vreo determinare. Ghilimele. Ființa este ceea ce este. Închid ghilimele, în paranteză parmenide. Închid paranteza, încheiat, notă 3. 3. Ghilimele. Toate ființele create sunt în același timp active și pasive, adică acționează sau sunt acționate, pot poseda, pierde sau câștiga unele calități. O capacitate pe care Toma o numește ghilimele posibilitate, închid ghilimele, în paranteză potentia, închid paranteza. Ghilimele. Numai Dumnezeu nu posedă potentia, nu poate fi acționat nici schimbat, închid ghilimele, El este în sine însuși pură realitate și activitate, act pur. 4. Ghilimele. Toate ființele corporale sunt compuse din materie și formă, închid ghilimele. În paranteză, ghilimele, forma, închid ghilimele, fiind înțeleasă nu ca ghilimele exteriorul, închid ghilimele, unui lucru sau ființe, ci ca un principiu vital, energetic, inerent, închid paranteza. Sufletul rațional este forma substanțială a corpului, iar Dumnezeu este forma substanțială a lumii. 5. Toate realitățile în paranteză realia, închid paranteza, sunt sau substanțe, în paranteză ceea ce rămâne de desuptul schimbărilor atributelor esența necesară, închid paranteza, sau accidente, în paranteză, adică opusul substanței caractere non necesare ale unei ființe, a ceea ce ființează și care nu aparțin esenței ei. închid paranteza. Cu alte cuvinte, sau realitățile există ca entități separate sau există întrucât sunt calități ale unui lucru. Numai ghilimele Dumnezeu este substanță pură, fiind singura realitate completă care există prin ea însăși. Închid ghilimele. 6. Ghilimele Toate substanțele sunt individuale. Închid ghilimele. În paranteză, deci genurile, speciile, conceptele, ghilimele universaliile. Închid ghilimele, nu sunt substanțe, esențe, necesare ale realității. Închid paranteza. 7. Ghilimele. În ființele compuse din materie și forma, principiul sau sursa individuațiunii, adică a multiplicității indivizilor într-o specie sau într-o clasă, este materia. Închid ghilimele. Teologia lui Toma din Achino are ca suport fundamental doctrina sa metafizică. În centrul filozofiei tomiste stă problema divinității. Ghilimele, cea mai înaltă cunoaștere pe care o putem avea în această viață, despre Dumnezeu scrie el, este de a ști că el este deasupra a tot ce putem gândi în legătură cu el. Închid ghilimele, în afară de existența lui, altceva nu putem ști despre el. Gilemele, Nu putem ști ce este Dumnezeu, decât numai ce nu este. Închid ghilimele. Non-multiplu, non-schimbător, non-temporal. Nu-l putem cunoaște decât prin analogie cu noi și cu experiența noastră. Dacă în om există adevăr, bunătate, iubire, libertate, putință și alte asemenea virtuți, toate acestea trebuie să existe și în Cel care l-a creat pe om, dar într-un grad infinit superior. Putem ști că Dumnezeu este unul, pentru că El este existența însăși și pentru că în lume totul decurge, se desfășoară după o singură lege. Că Dumnezeu se arată în trei persoane, dogma Trinității este un mister cu totul de neînțeles pentru rațiunea omului, o taină care numai prin credința poate fi acceptată. De asemenea, nu putem ști dacă lumea a fost creată în timp sau într-un moment, sau dacă a fost creată din nimic, sau dacă este ori nu veșnică. De adminter, astfel de întrebări asupra unor lucruri pe care trebuie să le credem, deși rațiunea nu ne ajută să le înțelegem, nici nu prea au sens. Ghilumele căci timpul nu are existență înainte de creațiune. Fără schimbare, fără materie în mișcare, nu există timp. Închid ghilumele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Între miile de pagini scrise cu o logică atât de strânsă, Toma lasă loc totuși și unor idei, discuții prejudecăți, cu totul naive, neîntâlnite la mulți filozofi contemporani, lui când vorbește de pildă despre îngeri și demoni, ca despre niște ființe reale, când acceptă și chiar caută să justifice superstițiile astrologiei sau alte absurdități, ca de exemplu când vorbește într-un mod atât de violent, disprețuitor despre femeie. Încheiat notă 1 Printre paginile sale, cele mai remarcabile sunt cele în care Toma Dinachino discută probleme de psihologie. Orice organism viu se mișcă prin propria sa forță interioară, această forță formativă, în paranteză ghilimele formă, închid ghilimele, în sens de principiu energetic inerent, închid paranteza, este sufletul care dă existență unui organism, este în termeni aristotelici ghilimele forma substanțială, închid ghilimele a corpului. Ghilimele. Sufletul, de definește Toma, este principiul primar al alimentației noastre, al simțurilor noastre, al mișcărilor noastre și al puterii noastre de înțelegere. Închid Ghilimele. Omul este compus din corp și suflet, din materie și ghilimele formă, închid ghilimele, în paranteză principiu vital, închid paranteza, nu este cum afirmau Platon, Augustin și filozofii franciscani, un ghilimele prizonier, închid ghilimele al corpului. Din potrivă, sufletul este energia care dă viață și ca atare este localizat în toate părțile corpului, afirmă Toma, preluând teoria lui Aristotel. Ca suflet vegetativ este legat de hrană, ca suflet senzitiv depinde de simțuri, de senzații, iar ca suflet rațional, ghilimele, el are nevoie de imaginile produse de senzații sau compuse cu ajutorul acestora. Chiar aptitudinile intelectuale și sensibilitatea morală depinde de sănătatea corpului, închid ghilimele. Mai mult decât atât, ghilimele, visurile, pasiunile, maladiile mentale, temperamentul au o bază fiziologică, închid ghilimele. Totuși, sufletul rațional, acea capacitate a omului de a cerceta universul, de a analiza lumea, de a generaliza și de a abstrage concepte, nu este o realitate corporală așa după cum nici conștiința nu conține nimic de ordin material. Acest suflet rațional, continuă Toma, este ceva insuflată de Dumnezeu în om, căci, ghilimele, numai o putere imaterială poate să formeze o idee generală sau să salte înapoi ori înainte în timp sau să distingă cu atâta ușurință ceea ce este mic de ceea ce este mare. De aceea este perfect rațional să admitem că sufletul această energie spirituală supraviețuiește și după moartea fizică, dar fără să mai aibă o personalitate proprie, căci fără suportul corpului după moartea fizică, sufletul nu mai poate nici simți, nici voi, nici gândi. Sufletul își va recăpăta personalitatea individuală și nemuritoare, numai la judecata de apoi când ghilimele reînvierea, închid ghilimele trupurilor oamenilor, îl va reintegra în învelișul său corporal, conclude filozoful pentru a fi de plin acord cu dogma. Sufletul are cinci facultăți. Vegetativă, în paranteză, de alimentație, creștere și reproducere, închid paranteza. Senzitivă, apetitivă, în paranteză, prin care dorește sau vrea ceva, în fit paranteza, locomotoare, cea care determină mișcările și intelectuală, facultatea de a cugeta. Orice cunoaștere își are sursa în simțuri. Percepțiile senzoriale, însă, nu cad în gol pe nimic ca pe o ghilimele tablă ștarsă. Închid ghilimele tabula rasă, ghilimele, ele sunt primite de o structură complexă de un sensus comunis, sau centru senzorial comun, care coordonează senzațiile sau percepțiile și le transformă în idei. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Teoria lui Toma din Achino concordă cu cea a lui Aristotel și, peste secole, cu cea a lui Locke se scrie luă capa K.E. Nihil est in intelectul vod prius, non feurit in sensu, în paranteză ghilimele. Nimic nu este în intelect care să nu fi fost mai întâi în simț. Închid ghilimele, închid paranteza, încheiat notă 1. Prin facultatea apetitivă, sufletul se îndreaptă spre ceea ce dorește, spre ceea ce socotește a fi bun. La fel ca Aristotel și Toma Aquino definește binele ca ghilimele, ceea ce este de dorit, închid ghilimele, ceea ce se poate dori. Întrucât este dorită pentru că place vederii și frumusețea este o formă a binelui și ceea ce este frumos place pentru că frumusețea înseamnă echilibru, proporție și armonie a părților întrunite într-un tot organizat. În fine, problema libertății omului care nu este condiționată și hotărâtă de voință, ci de judecată. Chilumele. De aceea, libertatea variază direct cu știința, rațiunea, înțelepciunea, cu capacitatea intelectului de a prezenta voinței un tablou adevărat al situației. Numai înțeleptul este cu adevărat liber, închid ghilumele. Intelectul este cea mai înaltă și mai puternică facultate a sufletului, spune textual filozoful în primele pagini din Suma contra Gentiles. Ghilimele. Dintre toate stăruințele omului, urmărirea înțelepciunii este cea mai desăvârșită, mai sublimă, mai de folos și mai desfătătoare. Închid ghilimele. Iar în suma teologie, ghilimele, forma de activitate proprie omului este aceea de a înțelege. Închid ghilimele. Figură pagina 77. Reprezintă o poză. Caractere romanice, gotice și bizantine se întâlnesc în complexa structurare arhitectonică a Bazilicei Antonio din Padova. Fațada, în paranteză secolul XIII, închid paranteza, și cupolele. Încheiat figură. Figură, pagina 79. Reprezintă o poză. Toma, necredinciosul, în paranteză sus, închid paranteza, femeile, la mormântul lui Isus, în paranteză jos, închid paranteza, Miniatură secolul 11. Stat Bibliotec München. Încheiat figură. Etica filozofia politică. De la această premisă pornește și doctrina etică a lui Toma. Scopul omului în această viață este găsirea adevărului. Aristotel spunea că omul caută fericirea. Fericirea în ce. Nici plăcerile trupului sau bogăția, nici puterea sau onorurile și nici chiar faptul de a face o faptă bună, nimic din toate acestea nu pot echivala cu bucuria cunoașterii cu fericirea de a înțelege. Liniștea interioară, pacea sufletească, o procură numai cunoașterea, înțelegerea lucrurilor. Cu toate acestea, nici această bucurie supremă nu îl satisface pe om în mod absolut. El presimte că există o fericire superioară spre care aspiră cu neputință de atins în această viață și care rămâne deasupra tuturor vicisitudinilor vieții pământești. Fericirea de a ajunge la adevărul suprem, care este Dumnezeu. Virtutea, binele moral, se definește prin conduita capabilă de a-l ajuta pe om să ajungă la acest adevăr suprem, care este însuși scopul existenței umane. Omul înclină în mod firesc spre bine, spre ceea ce dorește, dar nu înseamnă că tot tot ceea ce omul dorește este întotdeauna și bine, sub raport moral, și atunci intervine rațiunea, cenzorul libertății. Omul poate păcătui și acesta este prețul pe care îl plătește pentru libertatea cu care este dăruit de providență de a alege între bine și rău. Fără această libertate, omul ar fi un simplu automat, o ființă lipsită de demnitate umană. Ghilimele, întrucât tot ce există este creația lui Dumnezeu, tot ce există este bun, dar nici Dumnezeu însuși nu își poate comunica creaturilor infinita sa perfecțiune și atunci Dumnezeu permite anumite lucruri rele, tocmai pentru ca omul să poată ajunge să săvârșească lucruri bune sau pentru a preveni alte rele și mai mari, închid ghilimele. Deoarece rațiunea omului este mărginită, credința este o obligație morală. Necredința nu trebuie tolerată și mai ales nu trebuie tolerat ca necredincioșii să câștige autoritatea asupra credincioșilor. Evreii pot să fie tolerați pentru că religia lor a prefigurat-o pe cea creștină și nu trebuie constrânși să treacă la creștinism. În schimb, trebuie constrânși ereticii să își abjure erezia. Iar dacă recad în erezie, atunci ghilimele să li se îngăduie să facă penitență, dar nu sunt scutiți de pedapsa cu moartea. Închid ghilimele, conclude cu propriile cuvinte ghilimele doctor Seraficus. Închid ghilimele. Ideile lui Toma Dinachino în materie de filozofie politică sunt expuse în comentarul său la politica lui Aristotel, în suma teologie și, într-un scurt, tratat despre guvernare, de regimine principum. Omul a inventat modul de organizare socială pentru a se apăra. Statul există în acest scop. Suveranitatea vine de la Dumnezeu care a dăruit-o poporului. Poporul fiind prea numeros și dispersat, a delegat-o unui principe. Această delegație poate fi oricând de revocată, retrasă. Ghilimele, principii nu au puterea de a legifera decât prin faptul că ei reprezintă voința poporului. Închid ghilimele, scrie Toma. Puterea suverană a poporului poate fi delegată unui singur om, în paranteză monarhie, închid paranteza, unui mic număr de persoane, în paranteză aristocrație, închid paranteza, sau mari majorității, în paranteză democrație, închid paranteza. Oricare din aceste regimuri politice este bun, dacă legile sunt bune și bine aplicate. Cea mai bună constituție este totuși cea monarhică, întrucât aceasta garantează unitatea, stabilitatea și continuitatea unui regim politic. Monarhul trebuie să fie ales de popor din oricare dintre clasele sau straturile sociale, după care odată ales, el trebuie să rămână servitorul, nu stăpânul poporului, care să se situeze deasupra legilor. Dacă suveranul devine un tiran, el trebuie să fie răsturnat de popor. Regimul proprietății nu trebuie să violeze legile firii, scrie Toma în suma teologie. Ghilimele. Omul trebuie să posede lucrurile exterioare nu ca bunul său, ci ca un bun comun, astfel încât să fie gata să le dăruiască altora în caz de nevoie. închid ghilimele. Cel care caută să acumuleze bogății mult peste trebuințele sale, se face vinovată de păcatul cupidității. Ghilimele: tot ceea ce unii posedă din belșug, este destinat prin legea firii să îi ajute pe cei săraci, închid Ghilimele, continuă filozoful. Și în aceeași sumă teologie, el formulează următoarea sugestie, surprinzătoare, ghilimele, iar dacă nu există un alt mijloc, este îngăduit și cu dreptate ca un om să se îngrijească să-și împlinească trebuințele din avutul altuia, însușindu le fie pe față, fie pe ascuns, închid ghilimele. Comunitatea trebuie să reglementeze toate activitățile vieții economice, inclusiv împrumutului cu dobândă, în paranteză pe care Toma nu-l aprobă, dar nici nu-l consideră a fi un ghilimele păcat, închid ghilimele, când împrumutul servește ghilimele unui scop drept, închid ghilimele, închid paranteza. Și problema sclaviei a stat în atenția filozofului. În această privință, poziția să caută să concilieze părerile divergente ale filozofilor greci, ale juriștilor romani și ale bisericii creștine. Stăpânii trebuie să îi trateze în mod uman pe sclavi, dar natura însăși a destinat sclaviei pe cei dotați cu prea modeste daruri intelectuale, în schimb le-a dat o viguroasă forță fizică. Aceasta ca o consecință a ghilimele păcatului originar, închid ghilimele, care a arătat că e bine și folositor societății ca cei, prea puțin înzestrați cu darul rațiunii să se supună celor înțelepți. Nici în această problemă, Toma din Achino nu și-a depășit epoca. În sfârșit, raportul de drept între religie și politică. Religia este și din punct de vedere practic deasupra politicii. Statul trebuie să se supună directivelor și controlului bisericii. Principii sunt supuși papei, care are dreptul să intervină și în problemele vieții laice, când conducătorii contravin normelor moralei. Papa are dreptul să pedepsească un rege când acesta se dovedește a fi nedrept și să îi dezlege pe supuși de jurământul de supunere făcut regelui lor. În schimb, statul are datoria să protejeze religia, a cărei supremă funcție este să îi conducă pe oameni pe calea mântuirii. În încercarea sa, în paranteză, nereușită, închid paranteza de a împăca doctrina creștină cu filozofia lui Aristotel, pe care a cunoscut-o mai bine decât oricare alt gânditor medieval și căutând întotdeauna calea de mijloc, Toma a impus prestigiul și demnitatea rațiunii în fața credinței și a teologiei, ca niciun alt filozof școlastic. Gândirea lui a provocat un șoc puternic asupra contemporanilor și îndeosebi reacția franciscanilor. Al prefera pe Aristotel lui Augustin, li se părea acestora din urmă că are echivala cu o capitulare a spiritului creștin în fața celui păgân, a elogia intelectul plasându-l deasupra voinței și a iubirii, Putea fi interpretat ca un păcat de superbie intelectualistă, a considera sufletul și trupul ca o unitate, putea însemna o negare a dogmei nemuririi sufletului, iar a afirma că materia și forma sunt de asemenea o unitate, însemna o alunecare în erezia averoistă despre eternitatea lumii. Urmarea a fost că, cedând instigațiilor în 1277, papa Ioan al 21 lea a condamnat trei propoziții formulate de Toma. Vezi, notă 1. Citesc note 1. Prima, ghilimele, că îngerii sunt ființe necorporale și că fiecare constituie o specie separată. A doua, că materia este principiul individuații unii. A treia, că Dumnezeu nu poate multiplica indivizii într-o specie fără materie. Închid ghilimele în paranteză w. Durant. Închid paranteza. De asemenea, arhiepiscopii de Canterbury, dominicanul Robert Kildwarby și franciscanul John Peckham, se scrie că capa h -A -M, au condamnat în mod oficial doctrina tomistă. Încheiat notă 1 dar la 50 de ani de la moartea sa, în paranteză în 1323, închid paranteza, Toma din Achino a fost trecut în rândul Sfinților Bisericii Catolice, iar la conciliul din Trento, în paranteză 1545-1563, suma teologiei a fost depusă pe altarul catedralei din acest oraș, alături de Biblie și de decretalii, pentru ca mai târziu, în 1879 și în 1921, respectivii papi se declare opera sa ca filozofia oficială a Bisericii. Catolice. Vezi nota 2. Citesc nota 2. Relevând poziția, ghilimele ambiguă și conciliantă închid ghilimele a lui Toma, Gheorghe Vlăducescu conclude. Ghilimele, o recunoaștere a demnității și puterii înțelegerii este de netăgăduit în Tomism, de asemenea și o anumită autonomizare și deci o emancipare de sub autoritatea teologiei și credinței. La Toma nu ne mai aflăm în fața tradiționalei stări de Ancilia. A rațiunii, rațiunea se desprinde de credință, exersează, repetă și încearcă în cele din urmă să-și taie drum până la ultimele tării. Închid ghilimele încheiat notă 2 Figură, pagina 83 Reprezintă o poză Gilmele, regina catedralelor romanice Închid ghilimele, Trani, în paranteză 1094-1180 Închid paranteza încheiat figură AVEROISMUL LATIN SIGER DE BRABANT După primul dintre marile sisteme filozofico-teologice medievale, sinteza lui Bonaventura de tip tradiționalist, augustinian, spiritualist, al doilea sistem mai complet filozofic și intelectualist, al lui Toma Dinachino, avea la bază în principal gândirea lui Aristotel, interpretată și expurgată de toate teoriile incompatibile cu credința creștină. În același timp, față de aristotelismul, ghilimele moderat, închid ghilimele, reprezentat de Thomas și de magistrul său Albert, în cadrul facultății de arte a Universității din Paris, începe să fie profesată doctrina unui aristotelism, ghilimele integral, închid ghilimele, fidel, care, fără a căuta puncte de congruență și de conciliere cu dogma creștină, o doctrină adecvată, urmând expunerea și interpretarea pe care o dăduse Everose filozofiei lui Aristotel.